Baxaburuko eskola Oian, bi apartamendu eta beste hiru inguruko lujetan, habita sud-atlantik alokatzeile xo salaren esku izanenden proiektua. Jean-Marie Putsa espeletako hau zapeza. Eben, eh l'école de Basseburg, c'est un'école qui estu fermetan depuis plusieurs années, qui reste fermetan toute l'année ean zela nipont, que elete kompetentan euh, inutilizet depuis, euh, depuis plusieurs années. Bertan alokairu soziala bai eta berrez edo lujaren alokatzaren bidezko salmenta eginenda, baina talde batek beste zerbait espero zuen helen noblia basaburuko biztanlea. Jakin behar da, oa idola espaldit, partikulak batek bat inandu hori eman zuela basaburuta jentzat. Ainitzak nahi hau zuten bederen bat atxikitzia bai hauzoko jentzat eta espeletako hijita jentzat ere. Aienkezkada ere, bizitegiak estirela baitespada espeletar gaztea izuzenduko, hau zapesak erantzundie. Se zora por ki, se zora por de jandu BRS por, por de jandu espelet, zepa eh? por kekenda, ez zepenu BRS, zeko bo per, gardez, por noziona. Eskolaz gain inguruko lujetan ere eraikiko da ejan bezala, mementuko mila metro kajatu inguruko pentea da, eta eraikigarriak dira lujak, hortaz baliatu nahi da egia. Zas es el sol terrenko na ki konstruktibak aktuela, Ez beraz, hori da, kontrafiten situazioa. Ja, hori da, lurra ez da ikuspundua ez berdin da. Eraiki gajia izan kiere, luhaori, euh, laborantzaren zatea, euh, a kichitsanalda, eh. baratzetan batentzate dola, lur puskaratua kolak dituzte, baina nahitzeko. Erriak eraikitzeko baimena helduden urtean eskuratzea espero du, espeletako irigintza plano berria boskatu inzine ba shaburu golo horiek espaitira geiago ereke garriak izanen